Bismillahirrahmanirrahim Alhamdülillahi vəxdə və sələt və səlamu Aləməllə Nəbiya Bağda Keçən dəstimizdə də 7-ci Daha doğrusu 8-ci məsələdə ə, Məlum oldu ki, bizə bəzi, bəzi məsələlər məlum oldu Bu məsələyə aid Və ə, Biz dedik ki kafirlərlə ümumiyyətlə münasibət onları sevməkdə qəst onları dost tutmaqda qəst hansı ki, haram olan növi bu icmanandı o da kafiri küfrünə görə dost tutmaq küfrünə görə yəni onun əqidəsini təsdiq görə onun əqidəsini sevdiyini görə bu cür eləyən təbii ki bəyandan sonra kafirdir bəyan ondan sonra amma Əgər münasibət qurursa küfrünə görə yox. Öz maraqlarına görə o asil idi. Ehtiyac yoxdursa. Ehtiyacsız, zərurətsiz əlaqə qurursa asil idi. Amma belə zərurət olsa, zərurət olsa, onda müəyyən şərtlərə cavizdir. Biz ki, məsələn, o tərcümə Allah subhana taala Əlimdən sonra Əl-Əmran surəsi 28-ci ayədə buna işarə eləyir. Və ümumiyyətlə, məlumdur ki, qəst onları sevməməkdir, yəni onların dinini sevməkdir, onların əqdəsini sevməkdir, onların yolunu sevməkdir. Amma 28-ci ayədə, necə görsən ki, bəzi hallarda Allah subhanətələ icazı verib. Ha, Allah subhanətlələ buyurur ki, Lə yətəqdül müminunəl kəfininə obliyə indönül möminlər şey illə tuqa və yuhadirkum allahun nəfse və ilallahi buraxıb kafirləri dost tutmasınlar bunu edən kəs allahdan heç bir şey giz gözləməsin ehtiyatsızsan hə. ancaq onlardan gələ biləcək bir təhlükədən qorxma qorxmanız müstəsnadır ha hə. Allah. Əgər istisna olub, belə halda eləyə bilərsiniz. Allah Münasib sizi et. öz əzabından çəkindirir. Axır dönüş Allah ota. Bir dənə oxu aləni. Möminlər möminləri buraxıb kafirləri dost Aha. tutmasınlar. Ha. Bunu edən kəs Allahdan heç bir şey gözləməsin. Aha. Ancaq onlardan gələ biləcək bir təhlükədən qorxmanız. Əgər təhlükə istisnaq. varsa, istisnadır yani. Belə hallarda məyənə qədər münasibət qurmaqla Lakin bələ hallarda, aydındır, əgər ehtiyac varsa, zərurət varsa buna, əks halda əlaqə qurmaq düzgün deyil. Və nə üçün biz deyirik ki, burada onun küfrünə görə, əgər onu kömək eləsə ə, və ya din təsdiq eləmək üçün və s. Budur qəst olunan küfr əks idi. Necə İbn-i Vazir də, rəxmi Allah, rəxmi Allah, bu icma deyir ki, bu məsələ budur. Çünki dəlillər var ki, Allah subhanət hala, görür biz görürük ki, məyyən qədər kafirləri hətta sevməyə, hətta onlarla evlənməyə və s. çayiz görür. Məsələn, Allah subhanət hala, Loman 15-də valideyn əgər kafirdilərsə, əgər sənəmiş şirk məcbur eləsələr, deyir, onlarla, onlara tabi olmaq o məsələdə, lakin onların yaxşı davranır. Baxmaq, valideynləri kafirdir. Onların yaxşı davran. bunu göstərir ki, küfri, mani olmadığı övladın atanasıla yaxşı davranmağa. Və ya, məsələn, həmsələn, buna misal çıxı bilərsiniz, surəsin. Mümtahinə surəsinin. Mümtahinə 8-ci, 9-cu ayələri <coughs> Həmçinin misal çəkə bilərsiniz. Necə Ali bin Əbi Talib radiyallahu anhın rivayətində Hatib radiyallahu anhını, yəni cəsusluqı sahabini, onu kafir eləmədi. Nəyə görə? Çünki orada Hatib dedək Peyğəmbər sallallahu aleyhələmə. Dedi, nə vadar etdi sən bunu eləməyə? Dedi ki, İslamı inkar etdiyimə görə yox, küfrü üstün gördüyümə görə yox. Orada deyir hatıra, deyilən. Deyir ki, sadəcə, əhlim var idi orada, istədim ki, onları toxunmasınlar. O biz dedik ki, casus, dörd məhsələ də ittifak edib ki, kafir deyil. Baxməraq, əməli böyük məsələdir. Yəni, casusluq demək kafirlərə, kömək demək, onlara xəbər göndərmək. E, yəni, bunun şərhi var. Həmçə, məsələn, misal çəkmək olan necədir, deyil. Mümtahizun surası 8-ci, 9-cu ələ, bir də oxuyaqların tərcüməsinin hmm. Allah din yolunda sizinlə vuruşmayan və sizi yurdunuzdan aha. çıxartmayan kimsələrə yaxşılıq etməyi aha. və onlarla, Güzel, ədalətlə rəftar etməyi aha. sizə qadar etməyək Yəni kafirlərə kaj görür, yaxşılıq etməyək və ədalətdə olmaq Aydındır aha. E, Allah ədalətli olanları sevər Allah sizə ancaq sizinlə din yolunda vuruşan və sizi yolunuzdan çıxardan və çıxartmağa kömək edən kimsələrlə dostluq etmənizi qadağan edər. Onlarla Bəli. dostluq edənlər əsləz alınmardır. Bəli. Bəli, bu ayədə göstərir ki, əgər o kafir ki, ondan zərər gəlmir və ya, məsələn, ə, təhlükə yoxdur, onun hürmət hör eləmək ona və ya, məsələn, adun olmağa burada bir şey yoxdur. Həmçinin <coughs> demək olar, misal gətirmək olar, çoxdur burada misallar. Məsələn, gətirmək olar, Peyğəmbər s.ə.vələmin öz valideynlərinin qəbrini Allah s.ə.vələ icazə almağı ki, ziyarət etsin. Və Allah s.ə.vələ icazə vermişdə, ona anasın ziyarət etsin. Və ya məsələn, İbrahim ə.s. öz atası üçün, azər, azər üçün Allah subhanətə haladan hidayət istəməsi Aydındır Hidayət istəməsi Bu da məsələn ə, Təbii ki, bunlar nədən ilə gəlir? Sevgidən Gəxınlıqdan Və belə Həmçin misal gətirib bilərsə Allah subhanət hala Cahiz görüb Əhli kitabdan qızalma Baxın, Allah kafirlərdir Təbii ki, alanda insan tutaq ki, yoldaşı kafirdir, sevgi ola bilər, sevə bilər yoldaşıq, ancaq qəsb burada tamam, başqa məsələlərdir. Yəni, necə görürüz qardaşlar, məsələlərin çoxsunda şərhə ehtiyac var. Şərhə növçə ehtiyacı duyuruq, hətta məsələnin düzgün başa düşək. Yəni, kim bir başa götürürsə bunu, kim bir başı götürürsə özü problemə çıxır onun görə o, təkfirçilərin e, təkfirçilərin didiklərinə, yanaşmaqlarına məsələyə dəlilləri dənədik də ümumi dəlillər. Yəni, şərh yoxdur. Əsasən. Olan dəlillərlə, onlar özləri ən birinci kafirdilər. Yəni, onlar gətirdiklər dəlilləri o cür yanaşmaqla, onlar özləri kafir çıxır. Lakin onlar bunu başa düşmüyor. Və onlar elə Zənn illə ki, o dediklər bunlara aid deyil. Amma danışdıqları məsələ hamına aiddir. Aynında hamına aiddir. Yəni, müəyyən bir şəxsə və ya tərəfi yönətmək düzgündür. O məsələ hamıza aiddir, şəriyyət hamı üçün gəlib. Ona görə mütləq şərhə gedmək lazım. Hətta məsələ aydın olsun, dəqiq. Həmçinin qardaş da Yani, bu məsələyə aid, yəni, mütləq baxmaq lazımdır. Burada küfür ehtiqadıdır, ehtiqadı olacaq o vaxt ki, əgər dini sevsə, küfrünə görə sevsə, küfrünə görə əlaqə saxlasa və s. Hə, bu, bəyan onlandan sonra kafir ola bilər müsəlman, kim müsəlman özünə deyir. Amma əks aldaysa, ehtiyatsız münasibət qurmaq isə əməli küfürdür, yəni, böyük günahdır, dindən çıxartmayan. Amma zərurət də münasibət heç nə caizdir. Zərurətdə münasibət caizdir. Əgər zəyifdir, kafirlər güclüdür, müəyyən bir məqsədlərə çatmaq üçün keçələr gəlməsin müsəlmanlara o cür münasibət qurmaqda bir şey yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Səvdəbə bağlı kafirlərlə nəinki Məddən Mədinədə kəşandəşlə dedik yaxudlərlə, hətta müşriklərlə üsul bağlamışdır. Necə məlumdir onun həyatında. İndi çox axt bu məsələdə o, əsasən o təkfir təkvir cəmatı, ümumən götürənlər hər şeyi mücməl təfsilatı gedməyənlər. Belə məsələləri gətirirlər müsələman ölkələrini təkvir eləmək üçün. Düzdə əsas işləri hakimlərdir və lakin bir dənə hakimlə məhdudlaşmır olan məsələsi. Yəni, onlar həm hakimləri təkfir edirlər, həm də məhkumları da. Məhkumları da təkfir edirlər ki, ya hakimləri kafir görmədiklərini görə və ya hakimlərə qarşı çıxmadığına görə, bunlar kimi. Və ya bunların razı olmadığına görə. Yəni, bu məsələ biz özümüzdə görürük ki, bu var. Və əsas da, yəni, məsələrdən hansı ki, gətirirlər şübhələrdən, hətta İslamdan çıxar da ondan məsəl, bəzi təkfirçilər əsas gətirir. Düzdür, bəziləri müəllifin özün kafir görürlər. Bəziləri müəllifin özün, bu müəllifin özün kafir görürlər. Lakin bəziləri təkfir üçün məs bu kitabı gətirirlər. Ondanə məsələn, yəni onu görə demək istəyirəm ki, təkfir cəmatı neçə növdür? Var xulatda, labbələ də həddini aşanlar təkvirdə. Var möhtədillər, Bələ, var vələ zəiflər yəni mərhələlər var onlarda bu məsələni gətirirlər ki bəzi müsəlman ölkələr də da məsələn qeyb qoşul məsələn qaliyyət ölkələr var məsələn Afqanistanda, İraqda qeyb qoşullar onlara və ona görə bunlar deyirlər ki, bu dəlildir ki kafirdilər çünki müsəlmanlara qarşıdır təbii ki bu sözdür ümumi söz və problem buradadır ki, gətirirlər dəlillər şəriyyətdən şəriyyətdən gətirirlər hətta bu 8-ci məsələni 8-ci məsələni gətirirlər və həqiqətdə isə baxanda məsələyə indi baxaq, laf ki, Iraqa narazı olanlar var, döyüşənlər də var amma narazı olmayanlar da var Narazı necə, heç də ordu yaşayan müsəlman əhalisi o dövüşənlərlə hamı mütbir deyil. Dövüşənlər hansı bir dəstədir və ya bir partiyadır, belə deyək. Hansı bir fikrin əsasında yığılıblar. Və ya hökmətə gəlmək istəyir, hansı quvvə bunlardan istifadə edir. Yəni, biz görməliyik ki, orada belə ki, hamı kafirdir, Bəli, əgər hamı kafir olsa, əgər bir müsəlman ölkəsi hamı kafir olsa və o kafirlər hansısa bir müsəlman dəstəsinə qarşı, müsəlman ölkəsinə qarşı vuruşsa, ehtiyac olmadan gedib onları kömək eləmək, təbii ki, bu küfürdür. Küfür olabilər, bəyan olandan sonra adamlara. Amma burada tamam vəziyyət başqadır. İraqi görürsən, böyükənlər bir dəstədir, lakin əhalinin çoxsaq. Qeyb həttə İraqda dindirsən, o danışandan çoxsun, mənə çox vaxt deyirəm ki, o kimlər ki, vələ danışırlara, ola bir əftəri göndəri İraqa. Bir əftəri yox, üç-dör üç, üç günlük. Qeyb idən orada əhalinə vəzirətini baxsınlar, əhalinə danışsınlar və ya fələstinə göndəri. Görək orada o sələfi deyə bilər, deyər ki, mən sələfi yənəm, onu göləcəklə vurarlar hətta. Və ya məsələni göndəri başqa illərə. Yəni, bu hava heç də hələ deyil onlar dedikləri kimi. Çünki onlar aydındır. Onlar deyirlər ki, əhali hamı kafir də usta, müsəlman ancaq o dəstədir. Aydındır, onu görə onlar olabilsin, bələ deyirlər. Amma əslində, orada hələ deyil məsələ. Ərazi müsəlmanlarındır. Sadəcə, bir qrup hakimiyyətdən gedir və ya hakimiyyətə gəlmək istir, İslam adına. Baxmaraq, o döyüşməyənlərin içində də islamı istəyənlər var. İslamı istəyənlər var. İslam akəti istəyənlər var. Həldə o gebi olaraq qoşulmayanlardır. İndi qoyaq indi hansı təriqətdədirlər, sufidirlər və s. Yəni, demək istəyirəm, məsələ qarışıqdır. Yəni, bəli, sırf hamı kafir olsa, də elə, bir müsəlman ölkəsində qarşı və ya müsəlmanlara qarşı belə etsə, aydındır. Amma burada vəziyyə tam başqadır Məsələn, Amerikanlar gəlir və otururlar İraqda, məsələn, orada müsəlmanlar var, onlar nə əlaqədədir? İndi, deyirəm, asidirlər və s. Fasidirlər və ya doğrudan da müsəlmandırlar, indi biz bilməyir, nələ baş verir Və ya götür Çişəkistanı üzrün. Və ya götür, məsələn, Afqanistanı üzrün. Yəni, məsələ tamamən qarşıqdır. Ona görə biz, demək ki, qətik yanaşma olmuq, mütləq təfsilatı, təfsilatı gedmək lazımdır. Ona görə kim məsələn belə qaydalanımsan, şeyxin bu səkinizi qaydasını gətirib deyir ki, tutardı kafirlər. Məsəl götürün də Azərbaycanlı da əskərlər də gəb orada döyüşdə iştirak edə bilməyə. Gəb orada so anbarların zədən ki, pattadallar cəmaat qalacaq siz. buna görə təqfir eləməy? Buna görə təqfir eləməy? Düzgün deyil. Yə, bu əslən küfr deyil axı. Həm də ora getmək onların küfrini, sevdilərini görəyiblər. Yox, ola bilər məsləhət var. Nəinki bizim dövlətdən danışırıb? Ümumiyyətlə, o müsəlman ölkələrindən. Və ya, məsələn, Saudiya, məsələn, Saudiya, və ya, məsələn, Türkiyə, və ya, məsələn, Pakistanın özü icazə verir, məsələn, Amerikan təyyarələni gələb qonusun bülarda və buradan geçsin, bombardıma eləsin məyyən yerləri, məyyən yerləri Çünki kütləvi müharibə gedmir. Ki, atın, atın, o da çıxıb geçsin. Məni müqavimət gedir, o müqavimətlə müharibə gedir. İndi aydındır, küfür, kafirlər istəyirlər öz orada qanunların eləsinlər. Vələ ki, problem nədədir? Orada İraqın özündədir, Çiçəkistanın özündədir, Afqanistanın özündədir. Birinci birlik yoxdur müsəlmanlarda. Müsəlmanlar məhsəblərlə bölünüblər, Bu bir, məhzəb qalsın qırağı, ehtiqatlar var, təriqətlər var. Əsasda, İraqda kimlərdir döyüşən? Naxşibəndilər. O döyüşənlər ki var, əsasən Naxşibəndi təriqətinin mənsubları olanlardır sünnlərdən. Təkfirçilər özləri ona kafir görür. Amma danışanda görürlər, yox, taliblər, təriflər, taliblər sufidir. Yəni, görsəyin ki, burada danışanlığa çox seçib. Bilmir, orada əslən vəziyyət necədir? Yəni, məsələ qarşıdır. Ona görə, bir dənə qaydanan yanaşıb, bir dənə yeri təyin eləmək, qutardır, bu artıq kafir olun o səxtdir. Ona görə, məsələyə biraz az şəhnə yanaşmaq lazım. Təbii ki, müsələmin ölkəri heç kəs demir ki, heç kəs olayı bəraət də qazandırmadı. Yəni, ələ bir şeylər olsaydı, yəni, böyük alimək danışardırlar. Vəziyyət qarşıqdır. Həm siyasi cəhətdən yanaşmaq lazımdır bələn, bəzi məsələlərə. Ona görə ə, onların tutduqları üslubla heç də düzgənmir. Onlar özləri kafir çıxır. Çünki elə yanaşırlarsa, onda kafirdən yaşamaq düzgün deyil. Kafirdən yaşamaq düzgün deyil. Çünki qabaqda biz hədisdə roxduq. Müşriklə bir yerdə yaşamaq, müşriklə alə qurmaq, öelə qafır olub. Bir baş hadisə başa gəldik götürsək. Oğuzzadə hər yerdə hətta evləndiklərlər də. Amma görürsən yaşayırlar. Pişirdirlərin yillə. O cür yanaşmaq səhvdir qardaşlar. Ona görə məsələlər çoxdur. Məsələləri düzgün başa düşmək üçün təfsilata girmək lazımdır, hətta aydın ola haqq. Bəli, gəli ki bu məsələlər barədə 8-ci qaydada biz tam götürməseyik, elhamdullah müəyyən məsələyə Surma alifti ki 9-cu qayda. Məsələ: "Mən iqtida edirəm ki, bəzi insanlar şəriətin Muhamməd sallallahu əleyhi səlləm-dən çıxmağı asan hesab edirlər. Kim Xidr Musa alayhis salam-dan çıxmağı kənar hesab edirsə, deyir ki, kim eytiqad eləsə, eytiqad eləsə ki, bəziləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəriyyətindən çıxa bilər, necə ki, Xızır aleyhisselam Musa aleyhisselamın şəriyyətindən çıxmışdı, o kafirdir. Yəni, indi söhbət şeyx söhbət edir o məsələdən ki, şəriyyətdən çıxmağa caiz görmək. Yəni, deyir ki, başqa, yəni, Peyğəmbərin şəriyyətdən tabi olmasan da olar. Bu, əslə, küfürdür. Yəni, Şeyh Rəhmətullah Aleyh bu məsələlə növç gətirib. E, təbii ki, bu, suflər rəddə əsasən. Suflərə. Suflər, e, suflən bəcə təriqətləri cayc görürlər. E, Oların şeyhləri bir məqama çatanda e, artıq şəriyyət ona aid olmur və ya şəriyyətdən çıxmağa cayc görürlər. Və dəllədir Quran kərinləndə, Quran kərinləndə Allah s.w. buyuruyor ki, Yəqinlik gələnək üçün Allaha ibadət elə. İbn Abbas da deyil ki, yəqinlik yəni ölüm. Amma bunlar nə deyirlər? Yəqinlik yəni artıq eğer başa düşdün tam, pütardı. İbadət səndən düşdü. Ona görə var sofilərdə belə, də indi də Afrikada, bəzi təriqətlərdə. Var şeyxlər, daha doğrusu şeytanlar. Hə, yəni, onlar cümə namazı qılmırlar, namaz qılmırlar, ibadət eləmirlər, soruşanda deyir ki, mən yəqinliyə satmışam. ya yəni, bu şəriyyətdən çıxmaqdır. Və çayəc görürlər. Yəni, özü də pe Peyğəmbərli elə elə elə eləməsə də vəli kimi özünü belə təsəvvür edir. Neçə ki, dəllə də nədir? Əsasən, ayəndən sonra Ə Xıdır əleyhissalamın Musa'nın şəriyyətindən çıxmaqdır. Ə Xəzir aleyhisselam salam ixtilafdır. Peyğəmbərdir yoxsa Vəli? Yəni alimlər bu barədə ixtilaf Deyənlər var ki, Vəlid Deyənlər var peyğəmbər. Nəbi idi. Hə, məsələn bəzi şeyxlər nəbi görürlər. Nəbi görürlər Xəzir alay salamı. Yəni peyğəmbər görürlər. Peyğəmbər fars sözüdür. Amma ərəblər, məsələn peyğəmbəri ərəbcə deyəndə iki qismdir peyğəmbərlik. Yəni farslar bu qismi təyin eləməyə olmur, iki böl, iki yerə bölmək olmur. Fars dinləri peyğəmbər qutardı. Amma ərəb dinində var nəbi, var rasul. Peyğəmbərlərin var nəbiləri, var rasulları. Xəzir alayhissalam inşallah nəbi idi. Xəzir alayhissalam nəbi idi deməli, kim ehtiqat eləsə, təbii ki, şəxdir ki, rəhiməmullah kafirdir. Bəyan onandan sonra ona. Burada, deməli, buna əsas dəlili Musa ə.səlamın o xarədə rəhiməmullah rivayət keçir. Bu, Xızır ə.səlamla Musa ə.səlamın söhbəti. Soruşanda ki, Musa ə.səlamına səndən bilən varmı? Yenə, o deyir ki, xeyr, məndən daha çox bilən yoxdur. Bu vaxt Allah subhanatala hə, bu vaxt Allah subhanatala xəbərini göndərir ki, Allahın qullarından biri var, o səndən çox bilir. O səndən çox bilir və ged müəyyən bir yerə əəə Orada görəcəksən onu, çünki Xızır əleyhisselam, e, Musa əleyhisselam istəyir ki, eşidəndə ki, bundan çox bilən var, Allahdan istəyir ki, onu yerin bildirsin ona, o qeyb ondan öyrənsin. Təsəvvürlə, Musa əleyhisselam rəsuldur və bilirdi. Lakin eşidəndə ki, ondan çox bilən var, getdi onunla dərs almağa. Bu görsənin ki, elmin fəzilətinə var və elmin sonu yoxdur ona görə baxmayaraq əziyyətdir gedmək maşın yox, samolot yox və s. bəla üçün razılaşdı rəsul, böyük rəsul ül əzimlərdən biri geçsin xızırdan ə, dərs ala və xızırdan görüşür ə.səlamdan deyir ki, bəs mən ə, gəlmişəm ə, səni yava filan yerdən Çıxılan torpaqdan Ben İsraildən Gəlmişəm sənin yava Səndən oxumağa, öyrənməyə Xıdır aleyhisselam deyə ki Bəs Sənin səvrini çatmaz Bu vaxt Musa aleyhisselam Axı da razılaşır xızırdan ki Səvrini çatacaq Nəyəsə orada bir üçdən hadis olur Qayğı deşir Xıdır Sonra bir uşağı öldürür Bir xarab olan evi də tikirlər, təmir edirlər. Hər üçündə də Xızır Musa Aleyhisselam səvirsizliyidir biraz, soruşur dərhal. Xızır Aleyhisselam deyil ki, gördün ki, səvrin çatmadı və sonda elə ki, bu üçüncüdən sonra da söhbət olur. Xızır Aleyhisselam deyil ki, artıq buradan bəsdir bu dərsimiz və onu başa salır Musaya və ki birinci o qayığa nöçdəşdi. Qayığı deşdi ki zalım bir hakim var idi, yığırdı sal salamat qayıqları. Ona görə ey, elədim ki onda götürməsin. Miskinlərindir və dolansınlar. Buna göstərir ki miskin şəriətdə hansı daha kasıbdır, fakir yoxsa miskin? Fakir yoxsa miskin? Hansı daha kasıbdır? Fəqir daha kasıbdır, çəkən miskinin qayğı var idi. Öyədir, bu dəlildir ki, fəqir daha kasıbdır, fəqir heç nə yoxdur. Allah əsmaqda deyir ki, bu qayıq miskinlərin idi. <gülüyor> Aydındır, miskinin halı fəqirdən daha yaxşıdır. Mənim, bu qayıqı var idi, çox asa bu, yalnızca çıxıb, balıq tutub gətirir, yaz satır, aləsini dolandırır, amma fəqirin qayğı da yoxdur. Hı -hı. Çünki alıqda belə ki, deyir ki, bu qayğı miskinlərin idi. Bunu göstərir ki, fəqir miskindən daha pis dağlı. Həmçinin göstərir ki, Xıdır ə.sələm ona bildirir ki, bəs qayğı nöşd xarab elədi müəyyən qədər, müəyyən səsini. Uşağı öldürdü ki, Böyüyəndə kafir olacaq idi və valideynlərini zülüm edəcək idi. Və Allah subhanətələ onlara bundan da salih bir dənə ölad verəcək. Amma evini, evi təmir etməkdə bəs orada küf var, xəzinə var, salih adamları ne idi? Onların övladları qalıb yetimdilər, onlar böyüyəndə inşalat tapacaq bu rivayətdir, sufilər götürüblər bunun üzərində əqidələr qurublar batı deyiblər, görsən, qeybdən xəbər vermək olar nə bilim şəriyyətdən çıxmaq olar Peyğəmbərimizin şəriyyətindən və s. və s. Təbii ki, ağımız, bu iddiamız batıldır Ən birinci Ən birinci buna cavab bizdən qabaq olan şəriyyət bizim şəriyyət sayılmır bu qaydadır Çünki biri sizə gətirə bilər ki, siz deyirsiniz ki, bəs heykəl olmaz. Deyə, ayət Quranda Süleyman eyliysalam heykəl qururdular və s. Süleyman eyliysalamın vaxtında heykəl qururdular. Cavab odur ki, bizdən qabaq olan şəriət bizim şəriət ola bilməz. Ta bəzi məsələlər bizə aid ola bilər, əgər bizim şəriət təsdiqləsə. Və ya məsələn biri gətirə bilər, sənə deyər ki, Allah s.ə.q. Musana çağırandı söhbətə deyir ki, nələr və ayqabları çıxar sən təmiz yerdəsən amma bizdə isə biz deyirik ki, hədisi gəlib ki, Peyğəmbər s.a.q. sənəm, ayqabdan namaz qılıb və ayə nəzid deyil sadəcə bizdən qabaq olan şəriət bizim şəriət deyil aydındır hətta əgər Xıdır ə.s.m Bu şəriətdən çıxmaq caiz görünürdsə, bizdən qabaq olan şəriət də o. Bizim şəriətdə olmaz. Bizim şəriətdə olmaz. Necisə məsələn Kəf surəsini gətirlər ki, dedilər ki, o Bağradə olanları deyir, onların orada bir qism dedi ki, olan qəbrlərinin üstə məcit tikəy. Təbii ki, orada birinci ona cavab odur ki, orada bəziləri idi, o da deyir, etiqad eləmişlər ona. Bəzilə edirlər. Çünki hər bir Allah bilir orada dəstəri nələr var idi. İkinci, təbii ki, onlar qəbirin üstə qəstləri olmadı. Çünki qəbirlər mağaradaydı. Deməli, qəst etmişdilər ki, ya mağaranın qabağında, ya da mağara olan dağın üstündə. Aydındır. Üçüncü, onların ola bilsin şəriyyətində cahit idi. O. Çünki üstdən qabağ olan şəriyyət bizim şəriyyət sahilmınır. Bizim şəriyyət qadranlıyıb, qardaş. Peyğəmbər sallallahu aleyhü sələdə axırıncı vəsiyyətlərindən birində deyir ki, Allah nəhələtləsin əhli kitaba onlar Peyğəmbərlərin qəbirlər üstə məçid dikiblər. Əgər Peyğəmbər qəbirlərin üstə məçid dikmək olmazsa, başqasının necə? Təbii ki, olmaz. Ona görə bu məsələ əgər Xıdır aleyhü belə fərziləyə ki, suflənin dediyinə bəzi çıxıbsa o bizdən qabaq olan şəriyyətdir bizim şəriyyət deyil bu birinci cavabdır ikinci cavab onlara deyirik ki ə, birinci Xızır Aleyhisselam Musa'nın şəriyyətində çıxmağa ehtiyacı yox idi çünki Xızır Aleyhisselam Musa'nın şəriyyətində deyildir Musa, deyildi. Musa Aleyhisselam gəlir axı deyir ki mən bəni İslahərdən gəlmişəm Qabaqda peyxəmbərlər hala gəlirdi. Ancaqəc gömlərini. Musa Aleyhisdana tam başqa gömdə idi. Ona görə Xıdır Aleyhisdana Musa'nın şərgətində deyildi. Ona görə ehtiyac yox idi onun çıxmağı. Aydındır. Bu ikinci cavabdır. İkinci cavabdır. Həmçinin orada çıxmaq Çünki Musa Aleyhisselam, Xıdır üçün gəlməmişdir, Musa Aleyhisselam e, bənistiraci gəlmişdir ancaq. Çünki o əlamətlərdən birdir bizim Peyğəmbərin, başqa Peyğəmbərlərlə fərqi nədədir? Olar, hər bir Peyğəmbər öz qövmünə gəlirdi, amma bizim Peyğəmbər isə bütün Həmçinin üçün gəlir. Həmçinin e, Musa Aleyhisselam, Xıdır Aleyhisselamın o əməllərində heç də Şəriyyəti müxalif bir şey yox idi Məsələn Xıdır əleyhisselam Nəbi idi, peyğəmbər idi Vəx gəlirdi ona Sadəcə Bəzi məsələri Musa'dan Yox, Musa yox Xızrə demişdi Allah əsbələn qabağcıdan nə olacaq Allah əsbələn qabağcıdan nə Ona görə Xıdır əleyhisselamın Əməlində heç bir şəriyyəti müxalif şey yoxdur Ona görə məsləhət baxımından Qayğı deşdi Məsləhət baxımından Ey, belədir ki, alacaqdılar, laq pis olacaqdı vəziyyət Ona görə, bu qaydadır şəriyyətdə ki Əgər zərər iki dənəc varsa, yüngülün seçirsən Yüngülün seçmək Əgər zərər görürsən, var böyük zərər, var kiçik Yüngülün seçirsən ki, böyük gəlməsin Bu, məsələn, qaydalardandır Həmçün, uşağı öldürmək Baxmaq, ölədə öldürmək Böyük günahlardandır. Ancaq Xıdır aleyhisselam Allah subhanətlə ona vermişdi o vəhyi ki, o məsələdə sadəcə, o də Xıdır aleyhisselam qeybə bilir dər şey. O məsələdə vermişdi ona ki, bəs o böyüyecək, zalım olacaq, kafir olacaq və validenlərinə zülüm eləyəcək və ölməyə də layiqdir. Sadəcə, Xıdır aleyhisselam onu öldürdü indir dəmşarlığından. Allah subhanətlə ona verəcək amma qaldı ki evinlərini evi təmir eləmi? O da ehsan bölümündən elhamdullah. Düz bizdə ehsan bozbaş yəni tut. Mollağımın yeməkləri ancaq şəriətdə ehsan isə yaxşı aməldir. yaxşı amə. İndi təsəllüm mollağımı gəlib bir dağılmış evi zəldir. Hə. Deməli ehsan eliblər və bu da caiz şəriətlə. Yetimə yetimin evinə aydındır? kömək eləmək, yetimi kömək eləmək, əl üzatmaq. Əlhamdülillə. Amma bizim olla bir şeydə orada xəzinə var. Yetimlərə işinə qoymazlar, deyəsən. Hə. Aydındır, qədəşdə. Deməli, ə, bu, heç bir şəriəti müxalib bir şey yoxdur. Ona görə o iddialar ki, var ki, suflə gətirirlər xızır ə.səlamla, hamısı batildir. Ona görə heç kəsə icazı verilmir, Peyğəmbər sallallar üçün şəriyyətindən çıxa və ya cahic görə. Bu, küfürdür. Kim cahic görsə, bəyan olulandan sonra istirələsə kafirdir. Və bunu, bax, xülasə, yəni dərsimizin ə, xülasəsi demək olar ki, bax, bu idi. Yəni, bu məsələdə də demək olar ki, icmadır. Çünki hamı Peyğəmbərimiz ümumən gəlir bütün dünya üçün, bütün xalqlar üçün və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, ə, o yahudin əsrani ki, mən gələndən sonra məni eşidə, məni qəbul eləməyə Peyğəmbər kimi, o daxil olacaq cəhəndimə, yəni o çıl Daxil olacaq cəhəndimə. Onu göstərir ki, şəriət bir dənədir, Allah yandır şəriət bir nədənidir, bir dənədir, inə dinəndə allah ül Allah yanında din İslamdır. Sonra başqa idi, buyurur ki, kim İslamdan başqa başqa dinə tutunsa, Allah ona heç ilə qəbul etməcəyir. Qiyamət kimi xəsəri çəkənlərdəndir. Bələ, ə, bununla demək olar ki, günkü dərsimizi sona yetirik. İndi 9-cu məsələyə baxaram. Gələn dərsdə 9-cu məsələyə aid bəzi məsələ qalsa, yenə keçərik faydalardan və sonra inşallah nəhayət ki, 10-cu Məsələyə gəlb çatırıq. İslamdan çıxardan 10-cu məsələ. Ey radu an din illə lə, lə yətəalləmuhu və lə yəəməl bihi Əlim-u oridu din və təallumuhu sünifənin alim və cəhin. Yəni, Allahın dininlə üz döndürənlər barədə hansı ki, öyrənmirlər, əməl o, o barədə məsələ, inşallah gələn dərslərimizdə danışalım barədə. Allah bilir düzün. Allah subhanətələ bizək şey f